Asalamu <els> alaykum shikues të nderuar. Mirsë e takojmë së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Edhe sot kemi të ftuar në studio nga i cili do të kërkojm përgjigjen lidhur me pyetjet tuaja. Ai është Hoxh Alauddin Avazi. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mësejë. Do të filloj më njëherë me, një me pyetjen e parë që na vjen nga Zeka. Fatos, selam aleikum, shpesh më ndodh që gjat namazit farz në recatën e dytë duhet thuat vetëm ethati, por mendoj shpesh harroj dhe i them edhe selavatet dhe në gjysmë më bien ndërmend. Çfarë duhet të bëj? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu në larsur, lafdrojmë i dërgojmë salavatet dhe salam e pejgamberit Muhammedit sallallahu aleyhi wa salam, familjes e ti, shokve të ti, dhe të gjithë muslimanve që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Edhe kësaj pyët jemë kujtojtë se jemi përgjigjur me heret, të themi se, në qështjen e ledzimit të salavateve në ulljen e parë gjatë namazëve që jënë 4 rekatëshë apo 3 rekatëshë me një fjalë që i kanë 2 ullëse, themi se është tem e, shtjelimit të ulemat se a lejohet kjo apo jo. Të këdjetarë të hanefi në përgjësi e, nuk e lejojnë do thatë ledzimin e salavateve pas e, e tehjatit dhe shahadetit e, duke umbështetur në disa hadithe, çë kuptohet qartë se nuk e arrin shkallën e vërtetësisë së tyre. Pra janë hadithe të dobta. Ë me një fjalë ajo që mund të themi në përgjithësi në lidhje me atë se çfarë ka lexuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ujin e parë, në, në e tehjatin e parë, ë mund të themi se nuk kemi ndonjë hadith të drejtë për drejtë të qartë dhe të vërtetuar se a të shfarxaluar në përgjithësi. Etjë as çfarë kemi nga ata njerëz që e përshkruajnë mënyrën e faljes së namazit të Muhamedit al sallallahu alaihi wasallam është se ata përshkruajnë uljen të cilën e ka bë pjegomera alaihi wasallam para selamit, do thot uljen e fundit, e jo do thot uljen e parë në cilën nuk ka selam. Prandaj e, nga kjo e, mos ekziston ndonjë hadith i drejtëpërdrejt që esqaron, e sqaron mënyrën se si duhet veprohet në këtë në këtë rrethant themi se e drejta është që mos jemi do të thotë rigoroz në këtë çështje që themi se duhet e, nuk duhet as e si të këndojnë selavatet apo tjetra të themi se duhet gjithsesi të këndojnë selavatet ashtu siç kanthan disa dietar, por themi se kjo do të thotë e e të jetë të thotë most jemi do thotë shumë rigoroz në asnjën as dytën, por të themi se e, edhe ata dietarë të cilët e, kanë thënë se nuk lejohen mbështeten në këto argumente që ndoshta nuk e arrin gradën e vërtetësisë, kurse edhe ata të tjerë të cilët kanë thënë se nuk këndohen mbështeten duke bër analogji në në, në me uljen e fundit. ë përdersona kemi ndonjë argument të prerë themi se e drejta është që të lihet ashtu, në parim dhe thotë ato nuk ledzohën, për arsio se këtë e kanë thonë shumica djetarve e, musliman, duke filluar nga hanefit, pas taj edhe, edhe djetar të hanbeli, një numëri madhë i konsidru shumë i, i, i shafive, e, po gjithashtu edhe disa djetar dhe thotë të medhebit maliki. Pra ndaj, themi e drejta është që ato mos të këndohën, mirë po nëse muslimani i këndonë, apo edhe duke u mbështetur nga mendimi natyror i dietare të cilët kanë preferuar qëndimin e tyre, inshallah nuk ka gjithkesë. Me një fjalë themi se nuk ka nevojë të thot për se vesejde. Zoti i di më së miri. Vazhdo me një pyetje tjetër thotë a më lejo të shkoj në një vend jo musliman çet punoj apo studioj dhe a më lejohet të marr në sh, në shtetësinë ato atyre vendeve të cilat janë antiislamë? Po lejohet të thot muslimanit të shkojë në për vende të tjera si thëmi ne në gurbet, do thot në vende të të largta për të për të kërkuar do thot ka fshatin e huj e gojes, do thot rrezkun dhe në kët nuk ka gjë të keqe. Mirë po në këto udhitime besimtari musliman duhet ta ketë parasysh se primare për të duhet të jetë mbrojtja e fes apo mundësia apo liria do thot e praktikimit të fes. Përderisa ai në këto vende sikurse tani që në vendet e perëndimit është i lirë të manifestoj fenët i, atërë nuk ka gjithë keqe i lejot. Në të njëtë nko edhe marja e nështecis, nëse kjo e, është, do të thotë, duke mos shkeliur në do një parim, do të thotë, tafis uh, inshallah nuk ka gjithë kësaj për arsye se këto janë do të thotë uh, aspekte administrative me të cilat njeriu do të thotë i leçohen do të thotë udhëtimet apo uh, do të thotë uh, shkuara prej një vendi në ndonjë vend tjetër zoti di më së miri ndërka sa hartoni pyet pse bibla është ndarë në katër libra po është e vërtetë se uh, bibla deshën e kemi neve sot do thot edhe kemi mundsinë me lexuar edhe në gjuhën shqipe po edhe në gjuhë tjetra është në katër versione apo në katër libra. Ato janë do thot versioni i Mateutit, Lukës, Markut dhe i Gjonit. Pra këto katër do të thonë Bibla është e, e shkruar në këto katër versione dhe secili version do thot dallon në disa aspekte nga versioni tjetër. Pse ka ndodhur kjo kështu? ë është për faktin se Bibla që nuk ka dyshim se e, si e, në original është fjalë e Zotit madhreshëm, me një fjalë është libër i zbritur e Isaut alayhi salam dhe është libër në të cilën do thotë ka ka qenë do thotë udhëzimin e të e, për atë kohë do thotë kur ai ka zbritur do thotë në kohën e Isaut alayhi salam. Mirpo dallimi ndërmjet në ingjilit që në botën bashkohore i thuhët do thatë Biblia dhe dal, në mes të Koranit i cili do thatë gjendet në duar tona tani është fakti se e Bibla nuk ka qenë e garantuar nga Allahu i Madhreshëm se nuk do të nënshtrohet falsifikimit, ashtu siç është i garantuar Kurani i famullart, për cilën Allahu xhelleu ala thot në në në një ayat inna nahnu nazzalna zikra wa inna la wa inna lahu la hafizun, vërtet në ezbritum do thot për kujtuesin Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Pra është një garancë se Allahu xhelleu ala ka garantu se nuk ka mundësi të nënshtrohet falsifikimit dhe manipulimit, ashtu siç kanë me libra tjirë me hershëm e që janë do thotë zeburi që i ka zbritur e... Davutit a.s., Tevrati që i ka zbritur Musaut a.s. dhe Injili që i është zbritur e, Isait a.s. Këto libra tjerë, dhe thëtë, i janë nështru falsifikimit dhe shtërëmbrimit, ashtu si që ka ndodhur me Biblën, dhe dhe thëtë, originali i ti nuk gjendet. E tëra ajo që ka kemi ne dhe që kemi mundësi të lezojmë janë disa verzione Tën kohrat e kaluara kanë qenë me qindra versione, mirëpo në vitin 314 kur ë perandori i Romak e pranoi krishterizmin dhe e bëri fe zyrtare në në shtetin në perandorinë romake, i mblodhi të gjitha këto versione të Biblave që janë shkruar deri atëherë, që ishin me qindra dhe e, pas një studimi që i kanë bërë ata vet kan zgjedhë do thotë këto katër si më më të për më të afërta me originalitetin i cili nuk ishte në në dispozicionin e tyre, edhe këto katër i kanë lënë do thotë si si të, të referenca dhe të të vërtetuara, kurse të gjitha versionet tjera i kanë ndjekur dhe i kanë shpallur të të pavlefshme. Dhe këto katër tash kanë mbetur që botohohn në në, në Biblën e Shenjt, ashtu siç e quajnë ata dhe që studo do thotë është mundësia të lexohet. Unë edhe një herë them se këto janë versione. Njerëzit do thotë cil kan i kanë taku fes krytëre, i kanë përcjell këto, do thotë libra, mirë po këto kanë rador pas dore dhe janë nënshëru shtrëmbrimit, falsifikimit, devijimit dhe prandaj edhe gjejmë në të edhe mos përputhjen i mes të këtyre versioneve, por gjejmë edhe shumë gjëra do thotë të futura dhe të shtrëmbruara nga njerëz do thotë çelëmqin që nuk ka dashur të mirën as fes me cilën ka ardhur Isa u alejsalam dhe dora e huaj do thotë dora e e shtrëmbimit është është është futur aty shumë dhe prandaj edhe jo do thotë të pavlefshme edhe ne musim, si musliman i besojmë këto libra në shjala do thotë e besojmë injilin se i është zbritur i saut Alehsam, por gjithashtu besojmë se këto libra janë ndërtuar falcifikimit dhe ë mësimet që gjenden ato nuk janë do thotë të gjitha të të qarta dhe të sakta që ne ti pasojmë ato e, e jona ose do thotë ta pasojmë librin e Allahut Kur'anin famlart ashtu siç vërtetohet me një rast se ë ë Omar radiallahu ta'ala anhu kasend duke lexuar një një flet në cilën gjinden gjindeshin pjesë të të të vra të vratit të Musa atalay selam atëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh atë e merr e hu e hed do thot at at, at at list do thot at, at leter edhe i thot e Omerit radhiyallahu ta'ala neu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vallahi po të ishte gjallë edhe edhe Musa alayhi salam nuk do të kishte rrugdalje tjetër vetëm se të më pasonte mua që më i fjalt të të të pasonte librin e Allahut Kur'anin pamlart për arsye se ky libër do thot Kur'ani konsiderohet edhe si anuluës i të gjitha ligjeve, të gjitha librave që kanë qenë do thot para para zbritjes së Kur'anit Zoti i dhe më smiri Sot jam tani me një pyetje tjetër, një shqiko sot sa pyetje tikat bëjmë me me marrjen e abdesit. Dit se ka shumë njerëz të cilët kanë vendosur dhëmb artificial. Edhe në këtë rast a duhet që këta persona të heqin dhëmb dhëmbët për kur marrin abdes apo ti bëjnë ato? Fukahat bashkëkohor kur kanë folur do thot për këtë problematika anshuaru se nuk është e nevojshme heqja e dhëmbëve artificial gjatë marrjes së abdesit. Mjaftueshme është që do thot uji të futet në gojë dhe të shpërlahet goja dhe me këtë do thot realizo do thot shpërlarja apo marrja e marrja e abdesit dhe nuk është e nevojshme që ta marrim do thot tan tensionim dhëmbët nga nga goja, pastaj ta bëjmë shpërlarjen e gojës, pastaj prap ti futi mdhëmbët. Kjo nuk është në asnjë formë e, e e kërkuar dhe këtë nuk e thon asnjë prej dietarëve të cilët kanë folur në lidhje me këtë çështje. Zot e ti më spirë. Ë ndërkohë që shikoj se tjetër thotë a lejo të bashkufnoin në tregtimi disa njerëz që nuk janë të mirë, do thot të si thotë bëjnë veprat e ndaluar, sikurse japin mito, vjedhin, bëjnë mëkatën njëriën e tjerë kësto me radhë. Në parim do thot bashpunimi është fjala do thot e, futja në tregti dhe lidhja në në në kontrata tregtare tregtare me me njerëz të ndryshëm në parim kjo në këtë çështje shikohet veçan do thot secila kontrat do thot në vetvete nëse një kontrat apo një lidhje sh, një shitblerje e cila realizohet ndërmjet një muslimani dhe një jo besimtari apo një personi i cili është mëkatar apo një personi që në vetvete ajo është hajn apo bën vepra do thotë jo të mira në qoftë në familje apo në përgjithësi në shoqëri kjo do thotë shikohet natyra e asaj kontrate nëse kontrata e shitblerës është do thotë e drejtë që themi pak më qartë nëse njeriu e blen një një tokë themi apo një mall nga një njëri që është në vete do thot hajnë, njëhet do thot si, si hajnë. Mirë po atë at pasuri që ajë e shetë do thot nuk është një pasuri e vjedhur, është pasuri që e dinhë kretë njërzit që është do thot një pasuri që i takon ati personi, edhe pse ajë person është i keqë, edhe ti si musliman shkon për ta blerë bon atë, edhe e bën kontratën edhe blenë, nuk ka të keqën në këtë e që e keqja cilindron në faktin se ti do të thot futesh në kontrata dhe bën lidhjen do të thot tregtije me ato gjëra që ata i konfiskojn apo ata i vjedhin apo i i marrin pa të drejtë i mashtrojnë njerëzit dhe ti shesin ty dhe ti i merr ato pastaj do të thot i përdor apo i shet në ndonjë tregti tjetër kjo është ndaluar kurse vetë natyra apo karakteri i personit shitësit nuk shikohet në parim. Shikohet se që falë natyre është të të, të forma e, e trektis e cila realizohet në dërmjet shitësit edhe blersit. Zotit i mësëmiri. është dhe me një pytje teter, një shikohet së të desha të bëj një pytje lidhur që ka të bëj me E Hajmalin, nuk kam fëmijë, kam cen te një hoxh dhe më ka dhënë një Hajmali për ta mbajtur, por kam dëgjuar se nuk është e lejuar se të mbata Hajmalin, por ai hoxh më tha se Hajmalit e shkruara me Kur'an janë të lejuara për tu mbajtur. Sa është vërtet kjo si qendron punë? Ne vetëm i fol në disa pyetje në lidhje me mbajtjen e Hajmalive dhe kemi sqaruar se këto këy veprim do thotë nuk është për veprimeve që do duhet ti vepronte besimtari i sinqert musliman për arsye se jo vepra që nuk e, jo që nuk i ka vepruar Muhamedi alayhi sallatu wasalam dhe gjeneratat më të mira duke filluar prej sahabeve dhe ata që i kanë pasuar ata e këtu me radhë, ë do thot e, themi se kjo është do thot një veprë e ndaluar, dha muslimani duhet të u largohet, edhe atyre njerëzve që nirën do thot me këto hajmalı e shkruan ata, po edhe nga mbajtja e këtyre hajmalive në përgjithësi. Pra arsyeja se janë veprime do thotë që spihen besimtarë në kufër. Tregohet me një rast se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, eh, kur ka qenë do thotë në, në në në vendin e tij, kanë ardhur disa njerëz do thotë edhe me pranuar islamin para tij. Do thotë edhe më avan dorën, eh, <coughs> se ai është pejgamber i Zotit dhe do ta pasojnë atë. I dërguar i Allahut ju ofrua atyre dhe i pranoi të gjithë një nga një dhe kurërerit të një person do thotë refuzoj do thotë më avan dorën dhe i tha se ti je një person i cili bart me veti Hajmali dhe un nuk do ta jap dorën apo nuk do ta nuk do të lejoj të thotë se ti të të pranosh islamin përderisa nuk e nuk e largon atë. Dhe ai e fut dorën në gjoksin e tij, e largon atë Hajmali e Juan dhe e pranon islamin. Edhe pejgamberi Azam thotë se kjo është veprim do thotë i kufrit dhe ai i cili do thotë e mban do thotë Hajmalin, do thotë do thotë e shtëpinë do thotë ai vep, ajo veper e shtëpinë në në shirk, do thotë në idhujtari. Pra po e kuptojmë qartë se këto veprime nuk janë të lejuara mirë po për të qenë korrekt do thot me kët shikues neve themin se disa prej ulemave kanë shpjeguar se nëse ato nuskat apo themi hajmalit apo copa të letrave në to shkruhen do thot ajete të Allahut të Madhritshëm dhe shkruhen lutje profetike të pejgamberit sallallahu alaihi dhe me një fjalë nuk ka e, e shenjat të, të magjistarve nuk ka do thot, të thotë shkrime të pakuptueshme nuk ka do të thotë vetëm shkarravitje që zakonisht janë do të thotë në perhajmalit e, e e magjistarve mirëpo në fakt do thotë janë të shkruara ajete të Allahut të Madhërisëm bismillah doni ajet kuranor apo doni lutjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ajo flet pa lohët qoftë në formë hajmalie apo në do një formë tjetër, edhe muslimani e bartë me, me vete, tisa prej ulemave, them do thotë për të qenë korrekt, disa prej ulemave kanë thonë se kjo nuk ka të keqe, pra rësujë se ajë nuk po banë do thotë diska që është do thotë prej veprave të shirkut, diska të pa kuptueshme do një veprim që do të shpinë besimtari në shirkë, mirë po po e mbanë do thotë fjallë të Allahot edhe si bereqet i atyre fjallëve ka mundësi q Allahu جل وعلا tambroj atë dhe ta ruaj atë. Disa prej ulemave, një një numër shumë i vogël i dietarëve e kanë leju këtu, po kët po jo në formë do thotë preferimit apo në formë do thotë të të të, të, pra të praktikën, po e kanë leju, do thot duke mos e trajtuar si diçka të kufrit apo si diçka shirke. Është shumë prej ulemave e kanë e kanë kozyrë këto ose të urrëtur, do thot me kruh ose do thot të ndaluar e, e, duke u nisur nga fakti se kjo tek njerëzit nuk është e kuptueshme se a ka posaçisht në kohën tonë apo në në rrethanat e shoqërisë tonë ku njerëzit nuk dinë çfarë ka brenda atyre hajmalive, ai mund të pretendoj se ka ajete të Kuranit apo ka an fakt do thot ti do thot e, shkarravinat e magjistarëve apo shenja simbole të magjistarëve, kështu që më e drejta është që neve të largohemi tërësisht këtyre hajmalive për disa arsye ndërtoajtë para se janë do të thot veprimet që e shpihen besimtarin, ta humb do të thot besimin, bindjen e drejtëpërdrejt në Allahun e Madhreshëm dhe në një formë do të thot të anonë në në mbështetje apo ta, ta ta sfidoj do të thot tevkulin e besimtarit, do të thot mbështetjen e njerëut në Allahun e Madhreshëm. Në vend që ai të drejtohet Zotit të Madhërisht, ti lutet atij, do thotë i shkon mendja atë atë let, çop letëratë tësën në ban, që kjo do thotë e <coughs> e liku, do thotë, e lviz, do thotë bindjen e plot në Allahun e Madhërisht, se ai është mbikëqyrësi, ai është sistematizuesi, në dorën e tij është çdo gjë, e jo, do thotë gjëra jën, do thot, të tjera që janë do thotë krijesa të Allahut të Madhërisht. Kjo është do thotë arsýja e parë, do thotë se e e e degradon do thotë mbështetjen në Allahun e sinqertë në Allahun e Madhreshëm. ë shkaku tjetër mund të jetë edhe ai që me të vërtetë është i rëndësishëm me kuptuar njerëzit që njeriu do thotë ë mund të mashtrohet nga disa njerëz që ata pretendojnë si që thash pak më herët, thonë se këto këto haimali gjindet fjalë Allahut, po në fakt ato thotë nuk gjendet në to dhe ë me kë do thot mashtrohet dhe arsye tjetër mund të jetë edhe e, kjo njun arabe i thojnë do thot mos me shtëpië kjo do thot në në në veprimin e, e gjërave të ndaluara për arsye se do thot këto janë vepra këto janë vepra do thot që Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam nuk i ka vepruar as sahabët shokët e tij nuk e kanë vepruar as gjeneratat më të arta nuk e kanë vepruar atëra neve nuk kemi mundsi me qenë më devotshëm më besimtar më të ditshëm, më besimtar më të sinqertë se sa këta njerëz që kanë kalu, dhe përderisa ata nuk i kanë vepruar këto gjëra, atëherë drejta jon është edhe ne të të largohemi atyre dhe të mundohemi të gjejmë zgjidhjen e problemeve tona në ato forma që vet Muhamedi sallallahu alaihi dhe selem i ka hulumbtu, duke dreitu lutjen në sinqer ndaj Allahut e si Madhërisëm dhe duke kërkuar do të thotë se bëpe të tjera që janë të paraqar në në përditshmërinë tonë. Zoti e di më së miri. Tërhejt tani do të bëjmë një postë të shkurtër më pas do të rikthehemi sërish. Shkoj të ndërruar ju vazhdoni të qëndroni me ne sepse kthehemi pas pak. Dashëm më shërëkthyem në studiot e emisionit Duke kërkuar përgjigje, që të flasim edhe më tej me të ftuarin ton Hoja Laudin Avazi. Hoja nderuar, kemi një pyetje nga një shikues thotë a ka gjuna fëmia që ende s'ka arritur moshën e rritjes? Çdo fëmijë i cili nuk ka arritur moshën e pjekurisë apo moshën e pubertetit, ë, konsiderohet, do të nuk konsiderohet si person i cili është përgjeshs apo të kërkohet nga ai aj... Krye dia obligimeve fetare sikurse që është falja e namazit, agjërimi i Ramazanit dhe veprime të tjera të ndryshme. Ë pra, ai person nuk është i ngarkuar që në gjuhën e sheriah quhet mukallaf, do thotë njeriu i përgjithshëm, njeriu do thotë i cili ngarkohet me me me dispozita naprëjse si. Pra, themi edhe një herë, personi i kitill, i cili nuk ka arritur moshën e pjekurisë, do thotë është i lir, nuk obligohet do thotë me gjëra, dhe në atë moment që arrin moshën e pjekurisë, ai fillon do thotë të, të obligohet me me dispozita dhe me rregulla, dhe në atë moment që ai kalon këtë fazë, fillon do thotë me kryen e atyre obligimeve. Por për si. kësaj moshe ai pra duhet të educohet. Po, duhet të educohet. Peygamberi sallallahu sal alaihi dhe sallam thotë me një hadith رفع القلم عن ثلاث لوبس انغريت نا تري بيرسونا عن صبي حتى يبلغ مكا فميه اي فوجل درسات اري موشن ن بيكوريس انيل مجنون حتى يعقل nga içmenduria nga içmenduri derisa e, të vetdijsohet apo derisa t'i kthehet mendja wanin naimi hatta yastayqidh dhe nga i ai personi i cili flan derisa të zgjohet nga xhumi dhe ky hadith shumë qartë e vërteton se fëmia për derisa e, nuk ka arritur moshën e pjekurisë do thotë nuk e, i llogariten veprat dhe gjërat që i ka bërë zoti i di më së miri Në shikohet tjetër pyet nëse kemi flok të lryra me llak anapranohet avdes se apo ta marrim avdes dhe ta përdorim llakun anapranovet namazi me flok të lryra pra me të Në lidhje me përdorimin e llakut nga ana e femrave dhe faljen e namazit, më kujtohet se kemi dhënë një përgjigje në në disa në një emision të mëhershëm, megjithatë themi se përdorimi i llakut për femra dhe marrja e abdesit, për arsyesë së problemit është tek abdesi, inshallah nuk ka gjë të keqe, për arsyesë se nuk është obligative, do thotë që e, në vota uji të dëpërtoi do thotë thot, në në në brancin e e flokëve të, të muslimanit mjafton të personi të ketë duart e lagura dhe pastaj me ato duar do thotë i jap mes kokës dhe nëse ato janë do thotë qoftë me gel apo me llak apo me diçka tjetër ndonjë preparat tjetër edhe ato do thotë jo do thotë në kokë në flok inshallah nuk ka nuk ka gjithë kësaj atët uh, vazhdojmë në një pyetje tjetër neshikues se dëshirojnë të di se sa fëmijë ka pasur Muhamedi alayhiselam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka pasur do të thotë tre fëmijë djem dhe katër vajza. Do thotë djemt kanë qenë Kasimi, njëri do thotë e ka pasur emrin Kasim dhe me kët do thotë pejgamberi alayhiselam e ka marrë edhe nofkun e bukasim, për arsye se pejgamberi sallallahu alayhiselam e ka ka pas kët nofk e bulqasim dhe kështu e kanë quajtur posa shirin kohën para se të bëhej pejgamber, para shpalljes pejgamber, do thotë e kanë juajtur me kët me kët Novk. Edhe ky ka vdekur ë Heret, do thotë para se të arrij moshën e pjekuris. Pastaj e ka pasur Abdullahin dhe Ibrahimin. Pra këta kanë qenë djemt e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kasimi Ibrahim, Abdullahi edhe Ibrahimi. Dhe të tret kanë vdekur para se të arrin moshën e pjekuris, do thotë Tevegj kurse nga vajzat kanë qenë do thotë Um Kulthum, Ruqija, Zejnabia dhe Fatimeja. Do thotë të katër kanë qenë vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këto të gjitha kanë vdekur para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përveç Fatimes, e cila do thotë kanë mbetur gjallë do thotë edhe pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për 6 muaj dhe pas 6 muajve edhe ajo ka vdekur. Zoti i dhe mësimir ndër pyetje tjetër thot kam lexuar në një literaturë se në ditën e kiametit e libri i Allahut do të ngrihet lart. Pyetja ime e, është kështu, a do të ngrihet vetëm Kurani original, aty ku gjendet, apo të gjithë librat, tha, pra gjithë Kur'anit që do të ngrihen? E... O ekzistojnë disa hadithe që e vërtetojnë kët se një nga shenjat e Kiametit është se edhe edhe ngritja e Kur'anit nga nga toka, do po të thonë nga njerëzit në përgjithësi. Dhe për kët është pyetur edhe Abdullah ibn Mas'udi se si do të ndodhë ngritja, ai ka thënë se ngritja do të ndodhë në një natë nga zemrat atyre njerëzve që e kanë ditur Kur'anin, ofjala për hafuzav do thot njerëzve që e kanë ditur Kur'anin do të tërhiqet do thot dhe ata kur të, të zgjohen herët në ditën do thot do ta harrojn atë nuk do të kujtohet asnjë ajet do thot nga nga ajetet e, e Kur'anit të përgjithësi kurse nga librat nuk është përsellim ngritje në kuptimin do thot se ato do të do të ngritje fizike mirëpo as fjala do thot tërhesja e tyre humbja e tyre dhe mos ekzistimi në në praninë apo në duartë njerëzve në përgjithësi dhe kjo pa dyshim do të ndodhë, dhe për këtë edhe vërdetën, disa hadithë vërdetën që pegamera Al-Sam ka thanë se nuk do të ndodhë dita kiametit dhe i risa në këtë si përfaqet tokët, tokës do të ketë njerës që do, do të përmendin emrin Allah, do të thot emrin e Zotit ajo menjial as shumë do të përhapet ignoranca as shumë do të kap ka do të thotë njerëzit do thotë mos njohuria dhe largimin nga feja saqë nuk do dinë njerëzit as për Kur'anin, as për Islamin, as për fen, asnjë sen dhe do të jetë do thotë humbje totale, do thotë tërhiqje totale e të gjitha parimeve të fesë dhe atëherë do të ndodhë do thotë dita e gjykimit. Pra kjo është për qëllim do thotë me me kët hadith apo me këto hadithe që përmendin çështjen e tërhiqjes apo ngritjes së Kur'anit nga nga toka në përgjysë Zoti i dhe Zote edhe më smiri vazhdo me një pyetje tjetër pyetja thotë se çka është e preferuar të lexohet apo të thuhet pasi të marrim abdes Uh, në lidhje me letzimin lutjet cilat bëhen dhe thot pasmaris e abdesit, uh, ajo që ka vërtetohet nga praktika pe gamberit Aleisat Usam është letzimi i shahadetit. Pra të thejmi ashhedu an la ilaha illallah wa ashhedu an në Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pra kjo është dhe thot lutja e cila uh, preferohet të bëhet pas abdesit. Uh, Ndo shta është të nevojshme të përmenim në këtë rast se në disa libra apo të këtë disa njerëz është pretendimi se këtë preferohet të ledzohet surja e zelzele apo surja inna enzelnahu filele t'il qadrë pas marrën se abdesit. Në thot, ledzimi kësaj surë nuk është e vërtetuar, pra ndaj, e, ka, ndoshta mund të këtë ndo një hadith të dobet qi preferon të thotë leximin e kësaj sure pas marrjes së abdesit, mirëpo e drejta është që të lexohet vetëm shahadeti për arsye se për kët kemi argument të drejtë për drejt nga forma apo mënyra e marrjes së abdesit të Muhamedit lavdërim i dhe paçja qofshin mbi të. E vazdojmë edhe me pyetjen e radhës sot, a është mëkat i madh nëse flitet gjatë të hutbes së xhumas me nevoj? ë nuk e ka nuk është shumë e qartë çështja e nevojës e, për arsye se ë Hadithi e pejgamberit alayhisatosam është se kur imami në atë moment që hyj në hutbë, deri sa të zbret, do thotë është ndaluar, do thotë biseda dhe ai person i cili i thotë tjetrit do thotë hesht, ai vet do thotë ka ka fol edhe ka humbur shpërblimin e e do në, mos shpërblimin e hutbes, do thotë dëgjimin e hutbes. Edhe ky vërtetim apo kjo ky syrimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se edhe ai person i cili i thotë tjetrit hesht Dashatje menifial mund të jetë e nevojshme kjo për arsyesë se mund të krijoj ai zhurmë apo të krijoj diçka të kthjellë do thot në këtë rrethana ne jap të kuptojmë se sa e domosdoshme është për muslimanin i cili prezanton do thot në ditën e xumë dhe as do thot imam i duke dhën hytben se sa e rëndësishme dhe sa e domosdoshme është që ai të hesht, të mos bizvetojë dhe ta dëgjojë do thot parosinë e, e thot do thot, thot imam i duke qenë hytbe Kjo do thot është ajo, do thot në nënkuptimi i këti hadithit e pegameri sallallahu aleyhi wasallam. Vajzdojmë me një pylgje tjetër, në shkrua në astriti dhe thot, ho gjinderuar alejo që femra të mbaj unazën gjatë e eqes në rrugë. Kjo që është i ndërlidhjet me atë se qëfar i lejojt vajzës të, apo femrës të ekspozoj gjatë nëmanë në rrugë, dhe kjo është domthon tim shtjellimit të ulemat në përgjithësi dhe kimi thon se e, mendimi i përzgjedhur në këtë është se femra obligo do thot tambuloj të tër trupin në rrug përveç fytyrës dhe duarve. ë këto do thot i lejoa do thot të të del do thot duke duke qenë të zbuluara dhe ky është mendimi do thot i përzgjedhur nga nga disa dietarë. E, në kët kontekst nëse fërmra bën një unaz apo nuk janë unaza shumë ekstravagante në kuptimin që tërheqin do thotë kalimtarët, atëherë inshallah nuk ka gjë të keqe. Mirë po duhet të kemi kujdes do thotë që uh, bartja e, e këtyre do thotë zbukurimeve nëse janë shumë ekstravagante dhe tërheqin do thotë kalimtarët në rrugë që mund t'jen të thot onaza shumë të mdha e kështu me radh, atëherë e drejta është që ato të të largojnë apo të mos për mbahen, zoti di më së miri. Vazdojmë Hoxh tani me një pyetje tjetër na shkruan një shikose të thot si duhet të veprojmë kur hyjmë në xhami për t'u falur por sa fhe është i pëlqosur dhe ne mbetemi vetëm, si duhet të veprojmë në këtë rast? Është një hadith që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë la La salata li munfaridi khalfas saf. Do thot pa namaz e personi i cili falet i vetem pas safit, do thot pas rreshtit përpara. Ky hadith do thot nën kupton që besimtari i ndalohet që duke qenë do thot një saf përpara dhe duke pasur vend do thot në atë saf që të krijojë do thot një saf të ri apo dovon falet do thot i vetëm do thot në pas imamit. Për arsye se muslimanët do thot gjat faljes së namazit me xhemat patjetër duhet të jenë të rradhitur një pas një do thot në rreshtë, do thot në safa, në këtë formë e jo do thot, thot të jenë do thot të ë për hapur do thot brenda xhamis dikush në një qosht, dikush në një qosht e kështu me radh, po duhet dhe thot, të jenë do thot të bashkuar në përgjithësi. Mirpo nëse në ndonjë rrethante zakuar ndodh që muslimani më ufut në xhami dhe mos më pas e, në mosafi i fundit me qendë i mbyllur, do thot me qendë i plot dhe nuk ka mundësi me u lidh do thot së bashku me musliman. Tash a të lidhet në safin prapa i vetëm apo të bëjnë ndonjë ndonjë veprim tjetër, themi se ulemat i kanë shpjeguar do thot disa mundësi që mund të bëjnë. Nëse është mundësia që ai të shkojë dhe të lidhet së bashku me imamin, do thot lidhet në një saf me imamin, shumë prej ulemave kanë preferuar këtë veprim. Mirë po nëse edhe kjo nuk është e mundur, atërë e themi se i mjafton ati të lidhet pas Safit, edhe nëse është i vetëm, për arsuje se hadithin të cënë e cekëm pak më heret, është përqëllim nëse Safi ka vend, do thot, e, që mos të kryohet apo mos të falet njëri u vetëm. Mirë po në këtë rëthan nëse Safi nuk ka vend, Atë nuk është, do të thonë nuk nuk është obligative që të bëjmë ndonjë veprim tjetër, mjafton thot të thotë të lidhemi aty do të thotë mirëherë dhe ka mundësi të vij dikush tjetër me vonesë dhe të lidhet së bashku me të e kështu me radhë. Zoti di më së miri. Ojë, ju falënderoj që ishit edhe sot në emisionin ton duke kërkuar përgjigje. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkuas të ndëruar, me kaj që po japim funde dhe emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje. Unë një vtoj që ju të nashkruoni dhe mëtej në pyetje qësa i vizikës kësa pikom dhe mes shumë kujdes në javët të tjera do të japim përgjigje pyetjeve tuaja. Dhe në takime të radhës, assalamu alikum dhe mirë mbeqi.